Să vă spun drept uh, sau sâng. să vă spun drept, primul sărut contează cel mai mult zic eu. Nu știu dacă pentru că e primul contact cu niște buze mai subțiri ori mai cărnoase sau primul schimb de salivă, nu simți decât că pământul spuză de sub picioare, rângești, realizând că ești atât de nepricepuți și o ei de la capăt. Așa se întâmplă logic, numai că vedeți voi? Eu am un secret care se spune singur. Când luna își ocupă locul și spionează tot ce prinde, Când luminile se sting, mă simt al naibii de bine și a Nu vă gândiți la vampirii, Eu. mi se face grață. Eu vânez, posibil iubiți, pentru aproximativ trei ore, Dar nu orice fel de iubiți. Doar cei inocenți fur inocența tuturor. Ofer un prim sărut, poate și o primă bucată de carne, încât insul în cauză să se piardă complet lângă trupul meu mai gol sau mai plin. Sunt și ucigașă totodată, căci în fi cuțitul direct în inimă, nu mai apar. Dimineața toată inocența aia se infiltrează în mine, roșesc, zâmbesc, acoperindu-mi ca nimic una din mâini. Ce mai? Rămân o fantasmă. E amuzant faptul în sine, știți? Mă desenează în timp pe nori. Înșir atâtea cuvinte inutile pe mii de pagini care să-mi descrie frumusețea. Asta pentru că ți-ajung trei ore să înveți să mă iubești. Să mă mai vrei să nu te mulțumești niciodată cu atât. Sunt ușor de iubit." Așa mi s-a spus. Partea cu că nu eu am auzit nu se pune. Acum să nu vă gândiți că mi-a aleg fel și fel de orătănii. Frumoși cu trupul și bogați cu minta. Celeva a spus să judeci un om după întrebările pe care le pune. Merg pe principiul ăsta." În nii minute se găsesc câțiva. Eu am o regulă, nu mai mult de unul pe noapte. Iar când pleci, oi să-mi spărintește pe frunte. Probabil acum vă întrebați cum de mi-a venit să fac ceva de gen. E bine simplu. Nimeni nu mai a iubit când trebuie. Se întâmplă să-ți placă cineva atât de mult și el să nu te placă, iar roata să se întoarcă. Toți m-au iubit în timp. Astfel, pusă problema, am nevoie de dragostea voastră, de speranțele voastre că într-o zi vă veți somni de mine și mă veți revedea.